Важна изборна седмица в няколко европейски държави, която ще анализираме в хоризонт до обед, местни избори във Франция, където крайната десница не успя да сбъдне прогнозите за мащабна победа. Днес предсрочни парламентарни избори в Дания, свикани от министър-председателката Мете Фредериксен повече от половин година преди края на редовния мандат на правителството и на фона на апетитите на Доналд Тръмп към Гренландия и сега към едни избори близо до нас. Хоризонт до обед. Словения. Тази малка, западно-балканска или централно-европейска страна, където 2 милиона словенци избираха в неделя своя 90-членен парламент, където, въпреки прогнозите и на коса, все пак не победи приятелят на Орбан. Изборите, предвидени в неделя, бяха интересни по множество причини, но даже само две от тях си струват да ги обсъдим извън чисто новинарския формат. Не се сбъдна прогнозата, че човекът на Орбан, т.е. опозиционният дясно центристски лидер на Янша ще вкара Словения в руската орбита на Орбан с категорична победа на изборите. Това не се случи. А, и още един интересен а, акцент. До сега управлявалата лявоцентристска партия или либерална партия победи, макар и с малко. Какво е значението за Европейския съюз на изборите в тази малка държава при толкова близка разлика между първите две политически партии, ако тя се е запазила така? А, буквално само няколко хиляди гласа делят а, първите две политически формации. Изобщо интересна надпревара. Добър ден казвам на Симона Алекс. Михалева. Здравейте, благодаря много за поканата. Симона е специален пратеник на Българската телеграфна агенция в Любляна. Тя е завършила славянска филология в Софийския университет С специалност сръбски и хърватски язик и литература, но паралелно втората и е специалност е словенски язик, което е изключителна ценност в случая. А, Симона, ами да започнем там, че много анализатори гледат на изборите в тази малка централно или западно-балканска страна Словения като ключови за разбирането на един тип тенденция в Евросъюза, именно обръщане на вятъра. Какво всъщност означава това, че като че ли не победи обръщането в посока Орбан, Фицо и Русия, което вещаеше а, Янша и искаше Янша като опозиционен кандидат? Да, всъщност почти а, до края на предизборната кампания прогнозите бяха, че Янша и неговата Словенска демократическа партия ще спечелят тези избори. В последния момент, всъщност последната анкета, която мисля, че в петък излезе, показа обръщане на резултатите. А, във всеки случай евентуалното правителство ще бъде шарено и в него ще влязат няколко партии, което според местни експерти ще направи правителството до голяма степен на и устойчиво на глобалните предизвикателства. А, дали сувейна си измена на косъм с един втори Орбан, с една проръска политика, така да кажем, интересен въпрос, тъй като макар и... Янша и Орбан да са традиционни приятели и съюзници в Европейския парламент. Янша е привърженик на президента Тръмп и неговите политики, а също така неговата партия е открита против войната в Украина и за подкрепа на Украина, така че а, не е крайно проруски настроен. Говорите за Янша, за консервативния оппозиционен лидер в случая. Но нека да, първо да помоля, ако случайно има включен плеер на Хоризонт при вас, да го изключите, защото става малка микрофония, поне така ми се струва или пък просто е въпрос на връзка. Тоест да, да не чувате само през, през платформата с която осъществяваме а, контакта сега с вас. А междувременно да ви попитам, как се отрази скандалът с наймането на частна на израелска разузнавателна компания а, Black Cube от страна на консерваторите на Янша. А, тази компания и нейната дейност, а, свързана с а, подслушване, доколкото успях да проследя, а, помогна ли на консерваторите в случая? Всъщност, точно излизането на яве на тази афера а, обърна така резултатите и в анкетата последната и съответно на изборите, защото а, става въпрос а, за афера с израелската разунователна агенция Black Cube и срещи на нейни представители с Янша. А, това до някаква степен активира левите избиратели. Тъй като те по принцип са по-критични, нямат няма такава избирателна активност сред а, тях, тъй като са по-критични към... А, и към, към своите. Към своите казвам, парти, да, към своите, точно така. До, до, до някаква степен дори по-мързаливия електорат е левия, но а, точно тази афера всъщност ги мотивира да излязат а, на изборите и да обърнат до някаква степен а, резултата. Премиера Голоб, Роберт Голоб, се възползва от ситуацията. Той... А, Вкара, така да се каже, в предизборната кампания на риторика, с която да подкопае доверието в Янша, използвайки този случай, който пък прие отбранителна позиция. Той призна, че имал срещи с представители на тази организация. А стана ли Въпреки, ясно че... каква е била целта всъщност на използването на тази израелска разузнавател... частна разузнавателна фирма? Управляващите смятат, че целта е намеса в а, изборния процес. А, в крайна сметка в момента се води разследване. А, нищо не е признал а, Янша. Той твърди, че напълно безобидни са били тези срещи. Дори се опита да обвини Словенската разузнавата на агенция СОВА, че има тайна квартира на същата улица, като неговата партия СДП, за да я шпионира. Така завъртя се една риторика на взаимни обвинения, която в крайна сметка влия на левия електорат да се активира и така да наклони везните към управляващото в момента Движение и Свобода и неговата коалиция, а, което всъщност разликата е едно място в парламента. Движение и Свобода получава 29 места, докато Словенската демократическа партия получава 28. Uh -huh. е само едно място, да, това наистина е доста потрясаващо близък а, резултат. А, но какъв беше духът на предизборната кампания? Остър? Използваха ли се? А, Тайни записи, опити за уклеветяване. Изобщо когато наблюдавахте финала на тази кампания, как изглеждаше състоянието на Словенското общество с същото високо ниво на поляризация и фрагментация като нашето ли или, или по-спокойни, по-европейски по някакъв начин? Бих използвала точно тази фраза, че по-европейски като цяло се случват нещата в Словения. Предизборната кампания обичайно не е твърде агресивна. По-подредена е системата на предизборните кампании. Ключови са дебатите между лидерите в националните медии. Тоест много по-ясно и структурирано се случва всичко. Атмосферата се нажежи едва последната седмица с излизането на яве на на тези доказателства за връзки на СДП с Блекюб и съответно вкарването на, на този случай в предизборната риторика. От гледна точка на Словенското общество до някъде може да се каже, че има поляризация. Това се личи по резултатите, това, че продължават двете водещи, лява и дясна партия да имат предимство. На друга страна има и фрагментаризация. При разговори с словенски граждани установих, че много от тях а, всъщност залагат на, а, на изборите на по-малки партии, които със сигурност не могат сами да съставят правителство, но съответно ще има по-голяма представителност в парламента, повече различни гласове и съответно повече критичност при взимането на решения. А кои бяха истинските разделителни линии, Симона? и дясно ли играеше или а, про съюз а, срещу про-Русия, въпреки че казвате, че консервативната сила в случая, Янес Янша, а, не е бил толкова про-руски, по-скоро като, така го определят и западните медии, по-скоро близък до позициите на Мелони в Италия, т.е. консерватор по отношение на подкрепата си за и срещу, срещу либералния разказ, но не с Русия. Да, по-скоро не се намесва толкова Русия в политическия разговор. Според мен ляво и дясно продължават да са основните разделителни линии, тъй като и предизборната кампания беше по-скоро съсредоточена върху вътрешно-политически въпроси. Външно-политическата линия по-скоро завива към въпросите за, в Близкия изток, тъй като последното правителство имаше доста така изявена външна политика по отношение на Близкия. Словения от малкото държави, които признаха палестинската държава, а, определя събитията в Газа като геноцид, въпреки че последното решение е да не се включи към обвинителния акт на Южна Африка срещу Израел за геноцид в а, Газа. Но, а, така да се каже, ако, дори ако Янша все пак е човекът, който ще състави правителство в Словения и подкрепата му към а, проруски настроените, европейски а, лидери да бъде по-отявлена, това не беше основен въпрос предизборната кампания. Но и тук, както навсякъде другаде, предизборната кампания си е по-скоро вътрешните въпроси съсредоточени, външните остават по така на повърхността, да се каже. Но на практика този изборен резултат а, а, либералите на Голуб, на досегашния премьер, имат а, превъзходство от един глас над консерваторите а, на Янша, така че правителство трябва да се стави най-вероятно Голуб. А, какво означава това след тази победа на Косъм? А, колко важни са заявките? Кой с кого няма да се коалира? Още една а, Прилика или разлика да очертаем от българския политически живот. Хората там свикнали ли са в по-голяма степен от нас българите, че а, при фрагментация в парламента трябва да се търсят някакви компромиси и коалиционни формули? А, може би до някаква степен може да се каже, че свикнали, тъй като и последното правителство беше коалиционно, най-вероятно тази коалиция ще остане, ако Голоб е а, новият премьер. Това са движение Свобода, Левица а, и Социал-демократи като всъщност не е толкова сигурно, че голуб ще бъде човекът, който ще състави правителство, макар, че към момента има преднина. Не бива да забравяме, че в момента все още не са преброени 100% от гласовете, очакват се гласовете от чужбина. И тъй като разликата в момента между е, СДП и Движение Свобода е няколко стотни е, процента от гласовете, съответно едно място в парламента, това са близо 8000 гласа, а на предишните, последните парламентарни избори през 2022 година от чужбина са пристигнали над 14000 гласа. Така че все още може резултата да се обърне. Uh, също така президентът uh, Наташа Пирц uh, Мусър вчера каза, че ще връчи мандат за съставя на правителство, на който и предложи списък с 46 uh, депутати. Тоест, mm -hmm. който успее всъщност да наклони везните за коалициите. Да вземе някакъв вид коалиционно мнозинство в рамките на този пак ще кажа 90 членен доста по-малък от нашия парламент. Благодаря на Симона Алекс Михалева, специален пратеник на БТА в Любляна. За този анализ изборите в Малка Словения които значат много за Европейския съюз, а в изданието ни в четвъртък ще чуете и словенския политически анализатор Лука Лисяк.